Sagert bai hintza, agieta, euskal kultura zariko gira orain eta gurekin beraz azken ogoita bost urteak euskal kultu gerakundean zuzendarik isapasa dituenak, Pantsoa, etxekoen egunon? Egunon zuri? Erretretan sahtu begia, joan den hotxailaren batean, eh, ofizialki egaran dugu, gaur amara gira, amara egun horietan zinduzu. Be, lehenik epuskat bitxizitzaidan. <laughs> Aste lehenarekin e, pentsatzia ez nuela atxoluitu kilanera joaiteik eta beraz, bon, banituen horreino gauza batzu egiteko joan zira laike ba, ba, bon, lotura batzu <laughs> egin ditut biztan dena eskoalkulturera kundian, zuzendari berriarekin ere eta horreino egin ditugu gu hori izanen direne ondo, ondoko urratxak baina numeit biztan dena lehen egunak, bizkat, erganezakik Puskat bitxiak izan direla e, pa, alde batetik, numeit, konten intzen, lasaituan intzen e, baina beste, beste memento batzu, bizkat triste, bizkat nahasia zen Eta, bon, emeki, emeki, pencha... Om, omen, normala dela hori. Oh, ouais. Eta, beraz, egunekin egun pasatuko direla hori guziak beraz. Eta, seinen duzu eme nigoiti, balak... Ba bat... Ez, ez dut ideiari, bon, segur da, eni zemaistru bilakatuko zen ez dut eskoa ira, aski eskoa ira hortako, Bainan, ez, bon, dudari gabe, ni, nahinuke um, biztadena eskoararen eskoal lanegin, uh, eta eskoalkulturaren um, kulturaren lan egin eta transmisioan, zenako ez berba uh, itzulpengin zan, zenako ez interpretazioan, zenako ez uh, erakaskuntza, kultura erakaskuntzaan, puiskat, uh, aloh horietan bere ziki, ez dakit oraino argi Zerreginen baina laguntzaile edo langile gisa? Ez laguntzaile, eta... Ah, Eretretan, eta eh? e e e eta gero langile ere behar barimada, ikusi ikusi ikusi behar, baina mementuan hariniz pizkat uh, pentsatzen, eta denbora harzen uh, bon, lehenik gozatzen, ele, lehen, lehen ugun horiek, eta <gibar>. gero untsa ikusteko zer egin dutan ondotik. Oitamagurte eken zirela, oitabost zuzendari gisa, zer da, hor, zure ustez, oitabost duztatuetan... Kausitu duzu ona edo ago sirena orizera da Hornik uste du lehenik eh, eh, eskual kultur erakundea da ho beste erakunde guzzia bezala erakunde bate biltzen ditu aktore esezberdinak. Eta gure kasuan gobernantza oso berezia da eskualkultur erakundean bada alde batetik badira administrazio kontseruan elkarte ordezkariak eta badira eh, instituzioak. Eta hori eh, non beit ijan eh, eh, egitura, Euska berezia da Frantzia guztian adriz ezta beste orako egiturari nu bad diren gobernantza berezio hori baden, Baina nik ezan ezake erakundea izaiteaz gain, enetako e, e, da eskualkultur eragilea. Zeren, bidean ezagit ditugu hainbat proiektu, da bizantena, gure lehentasuna da elkahten laguntzea, gaur egun bat ditugu eunta hiutanoi bat elkahte kide direnak eskoalkultur erakundian, bena bereziki ere eragile izan izangira, eta eragile egiten dutularik aloh frangotan. Eta bereziki hajo e, naizena lantaldiarekin lan zene, lan kolektibo bat behita hori nahi dut lehen etsi, Adibidez, ondare sailan, hausko ondarean, hainbat lan egin dugu, izan dadin bilketa, lekoko bilketa, filmatze, erakusketa egite, hori uh, gauza importantea izan da. Hori gauzitu duzu. Gauzitu, eh. dena orainu segitzeko da, nasteko bide honean dugu. Hmm. Gero bada ere numerikoaren saila, numerikoan uste dut, hain nitzindak eman duen eskoalkultur erakundeak azken hogoi urte hauetan, lehenik biztandena gure atariarekin, ez bakarik, e ere hainbat erakusketa egin ditugu, erakusketa, multimedia erakusketak, horreitzen ez lehen erakusketa 2000 agarren urtean, kantuketan erakusketa, e, zinez behitzaile izan zen, hor duko, zerren erakusketa anitz lehen etsi begindien multimedia, kantua e, entzonaraztia eta bideoak presentatzea, eta ibiltaria izaitiare, erakusketa hori adibidez ainit zibilitzen eskualegian eta eskualegitik e, kampo, eta gero biztan dena, e, artisten ere hedapena, e, izan dadin e, eskualegitik Eskualegian berian, eskualegitik kanpo eta hori hainbat gure ekintzen bitartez ere, dut eraiten eskual kultur erakundea betidanik eragilea izan dela ere. Eta menturaz, ezin dira aipatu menturaz, baduzu, arantzabat hor 8.8. ez ezin izan duzuena egin, zerbait ez duzuena kausitu, nahi zinuena plantan ezagin? Ba, biztan dena, bo lehenik erran behar da baria bide, e, numeit estirela mugagabeak eskual kultur erakundeko baria bideak, eta, eta galdeak bai aldiz izan ditan, dit, elkerten aldeti ainiz, ainiz gorpuztu dira ere adibidez gaur egun sorkuntza, sorkuntza artistikoak, eta, eta bera zoa badira biztan dena behar berri batzu ere benan ge, nik erran ezake prezeski, transmisioaren alohortan uste dut, ez dakit, ez dukunez askiegen, aski aferasteko bada ainit egiteko gaur egun, eman dezat eskoal kulturaren hezkuntzari buruz, eskoletan, eskolatik kanpo tra, transmisio horren aloha. Ta gero, nik eran ez zake eskoal e, kultura ez da bakarik, er, simple mintzatzeko, ez da bakarik kultur erakundearen afera bat. Nik, nik, nik uste dut eskoal kulturak sartu behar dien, sartzen da, baina ni pentsatzen, gehiago oraino sartu behar dien deitzen den eskubide aman komunetan horrek eran nahi du, ez dela bakarik e, e, eskoal kultur erakundea izan behar eskoal kulturaren laguntzeko, beran beste instituzio publiko guziek ere behar dutela lagundu, eta hor baditugu oraino ainitz urratxera maiteko, prezeski, osagagita sunak atxe maiteko, bata eta bestiaren artian. La prezeski, zuk euskal kultura urbiletik segitu duzu, biziki urbiletik azken, ere, azken berrogo jurtu hauetan, e, nuna txu maitu allatu dela edo, zertan allatu da latu baldin bada euskal kultura? Bonik, uste du lehenik ezan e behar da euskal kultura betidanik, hegi kultura bat izan da, eta, eta hor, nik ikusten dut azken urte hauetan, adibidez, ze dinamikak badiren hegietan, lujaldetan, e, eman ez egiten direlarik edo maskaradak edo egiten direlarik kabalka dak, edo haba jendia hegitaja emplikatzen den, eta funtsen eskualduna eta eskualduna ez dena ere, frangotan, Be, beraz hor, biztan dena, bada, zinez dinamika behiba bada, eta gero, nik uste dut sorkuntzak ere hainiz garatu direla, joanago, kalitatezkoak direla gaurko sorkuntza zurkundsak artistikoak ta gero badira sail batzu goizten aipatzen ion aulezia batzu transmisiorako sail batzuetan baina adibidez badira beste gai batzu adibidez bersu aritzarena e, dantzarena non preseski e, transmisio edexa egiten beiten e, egiten beita, izan dadin bersu ekoletan izan dadin eskola denboran de eskolatik kanpo eta beraz nik chema itendu tok badela badela indar inda, inda berri bat badela gio egia da berrikuntza batzu badira jende jende berria eta zendaunat eskualegirat, eskualdunak ez direna, batzu nahi dutena parte hartu eskual kultura hortan beste batzu gutiago. Bo, eraz, egia da, aldaketa hondia badela ere demografia aldetik, eta hori guziak, biztan dena, kondutan ahzekoa dira. Gero, Baina, agazki bat atera agazinu, duela ogoi urteko euskal kultura, eta gauko euskal kultura, eh, osasunaren agazkia, obekida, gaizkio da, Ni, ni, ni pentsatzen dut, le lehenik ez dena, ez dena oraino trempu handienian da Euskara, hori egan behar da, baina ba, ba, ba, ba, gero bada ene eskual kulturaren interesa duten joanako takeiago jende bada, bela unaldiak ere badira, eta ikusten da, sail batzuetan, izan dadin inkesta bat egin ginduen, funtsian eskualaritzarekin dura bi hurte, ez bain iztronpatzen, bon, hori ikusten ginduen, ba, ba, bazirela sail batzu, eman dizagon zinemaren zaila, eskual antzerkiarena, preseski bersu saiotara joanago eta gehiago jende eta gazte joaiten da, bon, horien etako baiko gara da, eta gero egia da lugaldetan, hemen dezakun herriko etxetan, be, be, be, mediateketan, liburu tegietan, bon, es, eskuarak badu bere, bere tokia, horre anitz harere egin beharbarimada horaino, hezkuntza horretan egin nahi du, eskual kultura ez dugu, eta barne sakzen duten eburua, beharba ez dugu frango tan aski ezagutzen, ez dugu aski sakontzen, beraz hor, dudarik ez berezi bat egiteko. Osteon, ahi patutuzu baliabideak euskal kultu gerakundak, etzituela baliabideak ere mugagabeak, gaur egun sosari lotua da kulturaren garapena lehen baino gehiago? Baina ikusten dut gaur egun bada e egiten diren ekintza batzu eman dezagun elkarteke, elkarteki piki egiten dituztenak eta gero bada kult kultura industriak deitzen ditugunak, izan da den edizioa, izan da den musika alorrean, be be be beste aloretan eta hordean behar duguna enetako garrantzitsua dena da preseski ikustia, nola e, oreka bat atxemaiten maitena aldugun hori guztian hartian, jendia ez tratin bakarrik kontsumitzaile izan eta hor ikusi ikusi dugu horko egoerarekin. Bistandena numerikoak ikaragriko indar hartu du, gozatu ditugu egia da gauzatzu konfinamendu denboran ta entzun ditugu, edo berxu saiuak edo konzertuak edo hola, bera nik ertzen dut kasu, Ho, behar dugu albezen laster, eh, bistandena osasun krisia ah, gibelian izanen delari, joan beharko dugu berriz denek eh, plazetarat, berxu saioetarat, zinemarat, beraz ni pentsatzen dut eta eh, ni pentsatzen dut ezten bakarrik eh, kultura eskaintza bat egin behar kultura eskaintza egin behar dugu jenderi. Buna behar dugu behar ditugu ere jendia partea gazi kultura hortan, eh, herrikipi batean, auzo batean, eh, hirietako hauzo bat zuetan eta pentsatu behar behar desberdinki eta ni pentsatzen dut krisiaunek bultzatu behar gituela ere gauzak beste gisaateate egiten haize gehiago elkar lan egiten oraino, eta preseski jendia jendia mintzarazi, eta ikusi zertsusen nahi duen, zer ipagaldian lugalde guziak estira berdinak, ez duzu konparatuko hendaia eta barkose edo edo batxena barriko erribat. Beraz, ni pentsatzen dut eskual kulturak ere horreino barkodula hurbilago izan jendetari eta jendek behautela biziarazi kultura hori. Gutia dut mugaz gaindiko ahemanak, mm. hori, hori hori ere ura tsaundia izan da eskalkultur erakundeak emeki emeki, sare behiak e, sortu ditu hegoaldiarekin, naho gere, ez, eta ez gira bakarrak beharik, baina naho bada oraino dudari gabe ainit segiteko. Zure zikloa eskalkultur erakundean burratu da, fite-fiteiteko, pantsoa etxegoin, baikok zira eskalkulturaren etorkizunaren dako? Ni ahont baikok E, zeren uh, prezeski be, be, be, eskual kultura behar du beti bizi harrasti, ez du bakarrik ondare egon behar, baina ondare bizi bat behar du izan, da bizi haizeiten erreiten dutelarik behar du arteak le, le, lekua, nahi geho behiz ere kultura nik ez dut mugatzen bakarik artean, nik, nik mugatzen dut ere eguneroko bizian, jendek bizi harrasten duten hartan eta ni, ni baikorniz gero dena beti behar dugu eh, kuntutan hartu, gure gure hizkuntza, zeren eskual kulturaren jajoina bihotza, beita hizkuntza, eta hor horaino a, ban, biztan dena dudak baditut. baina behar dugu baiko izan zereni pentsatzen du baden dinamika bat eta, eta betidanek izan dena, eta frangotan diru gutirekin eskualegian gauza zoragarriak egindira, eta nik esperantza badut ondoko urtetan ere, horra izanen dela, zute egiten diru gutiago behar dela, baina uste dut eh, el, elkarlanak behar duela lehenetxia izan zubilanak, Nik uste dut erakundia beti izan dadin su, beti izan dela zubilan egile eh, izan deden jendekin, eh, elkartetekin, artistekin, hegoaldiaekin beste, beste lujaldekin, beraz jotan eh, eh, esperantaba dut. Paginuke luzaz mintzatzeko hori guztiaz, baina ez dugastirik, pan txotxegoen, mire gurekin izanigo izuntan. Eta nahinuke eskertu bihotzez, nahin ituzke eskertu eskual irratiak, e, zeren lan zoragahia egiten duzue eta eta dudarikez irratietan ere eta telebistan eskualak eta eskual kulturak joanago eta gehiago leku behar duela eukan. Mire esker eta baliazazu erretreta. Mire esker zuheri.